بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الشفف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب الشحلي صدري ويسرني أمري وحلل قطة من لساني يفقه قولي صدق الله لزيم برادة وبراجة وطيئينة سيستر السلام عليكم Evo, nakon Kur'ana i Kerima i nakon ovi riječi, šta čovjek može reći? Naš jezik, bez obzira koliko čovjek bio eloquentan i koliko znao da govori priča, njegove riječi ostanu suvišne, male i neznatne u odnosu na ove Allahove riječi, još pogotovo kada se provuče sa ovim milozlučnim glasovima. I sada mislim da bi najdjelotvornije bilo reći ono što je nekada Hasan el Basri, jedan od najvećih islamski učenjaka, kazao kada je ustao pred muslimanima, koji su znali šta je Kur'an i koji su znali šta je vjera. Samo je ustao i rekao braćo muslimani, Kur'an! Kur'an i zaplakao je i sjeo i sav džemat je u džematu plakao i to je bilo njegovo predavanje i mislim da se slažete da bi to bilo od mene najbolje sve što budem kazao bit će suvišno i viška nakon ovih riječi samo da kažemo Kur'an Kur'an braću muslimani ništa na više ne treba to sam vidio na vašim licima vidio sam na vašim suzama vidio sam na našem duhovnom teferiču. vidio sam na ovoj ljepoti koju ne može niko drugi dati do gospodar svjetova i njegova vječna knjiga Kur'an i Kerim kojoj laž ne prilazim iz desna, ni lijeva, niti sprijeda niti straga, braćo moja draga To jedino Kur'an može dati. I čestitam vama, večerašnjim vojnicima koji ste došli da zajedno ovdje sa ovim hačizima i učačima Kur'ana pobjedite šeitana. Vi nas pravite taj protivraketni štit. To nije protivraketni, to je protiv šeitanski i protiv griješni štit koji se pravi ovdje ovo ovoj sportskoj sali. I kao što znate, gotovo svi mali preznaci sudnjega dana su potrošeni, istrošeni. Ostalo je još vrlo malo mali preznaka sudnjega dana i onda gospodar sve mira pokreće velike preznake sudnjega dana. Jedan od tih velikih preznaka sudnjega dana je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 I svi znate gdje bi došao Jedino gdje bi mogao doći za novu godinu jeste Sportska sala u kaknju E tu bi Isa alaihi salam mogao da dođe Ovdje Dobro došao Isa alaihi selam. Uskoro će on doći, ne može se kirati Preznaci su već istrošeni, ovi veliki Idu i nadiru I dolazi on kao mladić kako ga je Allah i uzdigao sebi Svi poslanici su imali jedan sunnet koga su slijedili. Allahov zakon je da se želili. Isa li i Salam je neoženjen uzdignut i biće će spušten kao mladić na ovaj svijet. Zato neka naše djevojke stalno prisustuju za njegov rođedan ovdje.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 jedno ovakvo ozdravljenje naroda pitan ja vas ovdje večeras je li i uko ove Allahove riječi i ove lijepe hafize imame i ovaj hor je li i ih je proradio nekakav bijes nekakav stres je li i uko ga proradio nekakav, nekakva pohota i stras kao što se to čini na ovim svim manifestacijama koje su van ovoga našega kruga zato braćo moja draga kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem la te kumu sa' hatta yuktheru el herđu kada je poslanik alaihi sallam neće e nastati kijanetski dan dok se ne pojavi herđ kuna rekoši ashabi vame el herđu ya resulallah a šta je to herđ Allah u poslanice a on reče el katlu el katlu to je ubijanje ubijanje I mi vidimo da je i taj prezmak sudnjega dana gotovo potrošten. Pogledajte ubijanje kod nas, pogledajte koja su bila u Kašmiru, pogledajte koja su bila u Palestini, koja danas traju u Palestini, koja danas traju u Iraku, koja danas traju u Pakistanu. Ko je to donio? Nije čovjek koji slijedi Kur'an i koji pravi ovaj protivgriješni štit, nego je to učine onaj koji ne slijedi Kur'an i Kerim. I ovo oružje o kome sada govori, i ovo ubistvo Benazir Buto vidjeli ste neki dan i čitava demokratska Europa pa čak i Amerika skočila da, jel tako, na neki način okvalifikuje kao jednu ružnu stvar to ubistvo. To oružje koje su koristili ljudi da je ubiju je njihovo oružje. Oni su ga prodali, oni su ga njima dodali i oni su to izmislili.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 A šta će nam fabrike kad će za tri godine one budale i ubice opet to onaj porušiti i odnijeti tamo po Srbiji i po Hrvatskoj? Šta će nam djela fabrike? I kad imaš fabriku nisi opismenio one radnike, opet će ti pokras fabriku. Pa ako imaš fabriku, a nemaš opismenjenog, svjesnoga muslimana da bude direktor, opet će on to pročerdati, opet neće imati fabriku. Zato obraću moja draga...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 Sa ti što god budeš trebao ja nadoknaditi pa će mu donijeti i stavi će mu u desnu ruku vlast vlast sad ovi šmoklje mnogi drže vlast a tada će imati učači Kur'ana simpatizeri Kur'ana atizi Kur'ana vlast će biti stavljena kaže poslanik sallallahu alihi veselam u desnu ruku a u lijevu ruku će biti vječnost vječnost Vječnost Nema umiranja Nema kod šafira umiranja Kod nas i kad dođe Azrailega Znaš gdje te vodi Znaš zašto si učio Kuran Znaš kome si klanju Znaš kome si slavolijepe Pozdravio odavde Njemu ćeš ići On te čeka On te čeka Raširen ruku On je tvoj voljeni Ti si onaj koga on volio Ti si njega volio I Jedva čekas da ideš tamo I zamisli Nas koji znamo gdje idemo Koja je to milina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 I najol napisana četiri slova: s, m, r, t. Koji sad prepali još Kako će njima biti? Kad dođe, pa kad vikne, šp! Zato obraćam moja draga. Imali smo prilike večeras da to čujemo. I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 Ovaj svijet nije ništa drugo nego živi pjesak i živo blato. U se ne možeš sam snaći. I naši su stari rekli, doće vrijemen i kad se pameta neće moći snaći. Ne može, ne najpametniji. Eno učenjaci veliki u svijetu pa onaj stano lutaju, ne mogu da nađu put. Šta jedino te može izvući? Hablullah. Kitabullahi hua hablullahi el mendudu.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 Hvala Allahu, da nismo od oni, a svakim danom je sve više od naših bošnjaka, to vidimo, koji slijede nekoga drugoga, kao što kaže poslanika, alaih salam, u Adisu, koga bilježi Ebu Sa'id al-Hudri, radijallahu, te al koji je ocjenjen kao Sahih, preoslika imam Buharija i Muslim. Kaže poslanika, alaih salam, vi ćete slijediti narode prije vas. Shibren bi shibren, oziran bi zirain. Dakle, sve pedalj po pedalj, podlakticu po podlakticu, za njima ćete ići trčati.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 Sve je besplatno, jel' tako? E to kad zračunamo, možemo napraviti deset sjajni firmi. Oni čekaju da ljudi, naša braća koji u koji dinar za džamiju, spravedu firmu. Što će tebi spravoditi firmu, neko drugi, hajde mi da spravedemo. Eto, samo jednu godinu, evo ja sam danas kroz Zemcu prošao, nisam mogao proći od automobila, pred svakom prodavnicom je desetilja automobila i stotine automobila. Svi kupuju, svi nose, svi govore o krizi, svi nose u kesama, u vrećama, u kartonima, braćo moja draga. Otkuda te pare? E te pare trebale je bilo za firmu. E sad, sad žitvati 100 maraka, 200, 300, koliko večera trošimo i svi da uložimo i onda bi sigurno bar neko naši rođaka dobio posao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 uzmite jednog ona redno Abdulaziza koji za dvije godine samo vladavine nije bilo firmi, nije bilo tija nije bilo mija nije bilo penzionoma nije bilo socijalnog a ni nijed, jednom ni jednom čovjeku u čitavoj islamskoj državi koja se prostrala nekoliko miliona kvadratnih kilometara nije se trebalo dati zekat i niko nije primao ni zekat ni sadaka pa ali zašto zato što je Omer uzeo sebi prvog savjetnika prvog ministra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 Popravljaj se! Dakle, prvo njega i čije njemu kusne, njemu održi drz i kaže njemu da će leći u 2 metra bez geometra u crnu, mrašnu, hladnju i tamnu zemlju. Šta je mogao onome da drite jedno ujutru? Ako on ne što rade, prvo ide sekretarica ujutru u municiju. Dolazi do policara, prvo šta mu može da pomisli? Samo mu raste strasti, a ne raste mu uopste svijest u Allahu i svijest u smrti. Zato, braću moja, čestitam vam kad ste pored ove jadne naše federalne i državne televizije koju mi plaćamo vidite, ne prenosi ovaj skup koji treba da ozrevi društvo ali prenosi joj sve uniješa ono i taluke koje je moguće čovjek da napravi na ovome svijetu, od razgoličavanja preko pjančenjanja do svi mogući, najgorije elemenata i raznih drugih delikata koji će se večera zgledati Fala Bogu da imamo ovaj skup Elhamdulillah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 Ovi nek crknu, jer mi imamo ljuže s kojim idemo Allahu, mi idemo tamo u istinu i zato mi govorimo Islala Issalamu ovdje istinu. On kad bi došao, došao bi na skup gdje se govori, on njemu mu kako Kurani Kerim govori, a nekako drugi lažu i razapinju ga na razne načine. Molimo Allahu dželešanuhu da nas učini s prave ispravne, patvorene, originalne Allahove vjere islama. Molimo Allahu dželešanuhu da nam da mogućnosti da slijedimo njegovog poslanika i miljenika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, i kaže poslanik alejhi selam: "El ibadatu fil harji ke hijrati ilayhi." Hadis koji vjerodostanu kome poslanik alejhi selam kaže ibadet kada nastane herđ, ubistva i ove smutnje koje imamo danas. To je kao hijra prema meni. Evo, braću, da postanemo aleyhisselam i muhađiri. Hajde večeras u hijru. Večeras idemo u hijru. Svi možemo biti aleyhisselam i muhađiri. Ibadet. Ibadet. Dok drugi lupuju, mili ibadet.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 koja liječi, koja miluje dušu, koja rastapa srce. Molimo Allah džele hoşanu da večeras nad grijehe sa našim dobrim djelima. Ekulu kabli haz za estaqfirullah li ve lekum wa sallallahu ala sejjidina Muhammedin wa ala alihi ve sahbihi ve selam alejkum ورحمه الله